Сипкі піски. Дуже обережно, щоб не привертати небажаної уваги, Морвір прокрався біля входу з величезної зали для авдієнцій герцога Орса. Не як на таке колосальне і дивоглядне приміщення тут було замало відвідувачів. Можливо, унаслідок складних обставин, у яких опинився господар. Катастрофічна поразка в найважливішій битві за всю історію штирі не надихала відвідувачів. Утім, Морвіра завжди тягнула до роботодавців, що опинились у скрутному становищі. Зазвичай вони щедро платили. Герцог Таліна безсумнівно досі зберігав свою велич. Він сидів у позолоченому кріслі на високому помості, весь у чорному оксамиті, розшитому золотом. і з королівською люттю дивився насяючи шолому півдесятка не менш злих гвардійців. Поруч із ним стояли двоє чоловіків. Двох настільки різних персон годі було і знайти. Зліва стовбичів розповніли румянощок і стерегань у шанобливому, але явно незручному для нього напівпоклоні. Золоті гудзики, застібнуті над його підгорлям, здавалося ось-ось його задушить. Він марно намагався приховати свою абсолютно явну лисину, зачесавши туди-сюди кілька жалюгідних пасем сивого волосся, відрощених до неймовірної довжини саме з цією метою. Камергер Орса Праворуч стояв кучерявий юнак, несподівано спокійний, у брудному подорожньому одязі, спираючись на якусь довгу тростину. У Морвіра виникло неприємне відчуття, що він десь уже бачив його раніше, але не міг пригадати, де. Хай там як, його близькість із герцогом поки що насторожувала. Останній присутній у кімнаті стояв на одному коліні на багряному килимі, спиною до Морвіра, тримаючи в руці капелюх. Навіть здаля відблиск поту на його залисині було чудово видно. «Чим допоможе мій зять, великий король Союзу?» – знавісніло вимагав Орсо. Голос посла, а саме ним він, здається, і був, нагадував скиглення побитого собаки, який чекає, що його битимуть іще. «Ваш зять передає щирі співчуття». «Невже! Але не солдатів! І що я, на його думку, маю робити? Стріляти його співчуттями у ворогів?» «Усе його військо бере участь у прикрих північних війнах, та й повстання в Ростодії викликає певні труднощі». Знать, не хочу втручатись. Селяни знову незадоволені. Купці... Купців цікавлять торги, я розумію. Якби виправдання були солдатами, він би прислав виїзд на могутню армію. У нього багато проблем. У нього багато проблем. У нього. Це його синів убили. Це його солдатів порубали. Це його надіям настав кінець. Посол заламав руки. Ваше величність, він розривається. Його жалю немає краю, але... але його допомозі немає початку. Великий король Союзу, вправний оратор із милою усмішкою, коли все добре, а коли хмариться до Адо і не звертайтесь, га? Моя інтервенція від його імені була абсолютно вчасною, чи не так? Коли орди гурців стояли біля його воріт. Але тепер, коли мені потрібна його допомога, вибачте, я розриваюсь. Геть з моїх очей, покидьку, поки співчуття твого володаря не коштувало тобі язика. Геть звідси і передай каліці, що в усьому цьому я бачу його слід. «Скажи, що він мені заплатить за все своєю шкурою!» Люті крики великого герцога заглушили відлуння кроків посла, що відступав так швидко, як міг, рясно кланяючись і ще більше пітніючи. «Скажи йому, що я помщуся!» Посол пробіг повз Морвіра, і подвійні двері з грукотом зачинилися за ним. «Хто це там ховається в кінці кімнати?» Несподіваний спокій у голосі Орса не підбадьорював. Радше навпаки. Морвір судомно зглитнув і ступив на криваво червоний килим під владним і лютим поглядом орса. Це нагадало Морвіру про неприємну зустріч із директором притулку, коли його звинуватили в смерті пташок. Його вуха палала від сорому та страху на згадку про той допит, навіть більше, ніж палали ноги від покарання. Він виконав свій найнижчий і найулесливіший уклін, але, на жаль, зіпсував ефект через нервозність, стукнувши об підлогу кісточками пальців. «Це Кастур-Морвір, ваша величність, оголосив Камергер, дивлячись поверх свого кривого носа. Орсона нахилився вперед. «І що за людина цей кастор морвір «Отройник!» «Майстер-Отройник!» – виправив Морвір. Він умів бути максимально покірним, коли потрібно, але категорично наполягав, щоб його називали правильно. Невже він цього не заслужив?» За Запід, небезпеку, глибокі фізичні і емоційні рани, затривале навчання, за коротке щастя та безліч болісних поразок. «Майстер, так?» – риготнув Орсо. «І яких же визначних персон та отруїв, щоб заслужити цей титул?» Морвір дозволив собі легенько всміхнутись. «Велику герцогиню Сефеліно-спріську, ваша величність. Графа Бінарді з Етреї та обох його синів, хоч потім їхній човен потонув, і їх так і не знайшли». Гассана Маза, сатрапа Кадіру, а потім, коли виникли нові труднощі, його наступника Сувона Інсаула, старого лорда Ішера із Середзем'я, принца Амріта, який повинен був посісти трон Муріса. Я гадав, що він помер природною смертю. Що може бути природнішим для могутньої людини, ніж доза леопардової квітки у вусі? Потім був адмірал Брант, очільник Муріського флоту і його дружина. На жаль, і його юнга, який трапився під руку. Зарано обірвалося юне життя. Не хочу марнувати дорогоцінний час вашої величності. Список справді довгий. Багато визначних персон і всі абсолютно мертві. З вашого дозволу я додам лише останнє ім'я в ньому. Орсу кивнув, більше не глузуючи, що порадувало Морвера. Такий собі Мотіс, керівник весперського відділення банківського дому Валінт і Балк. Обличчя герцога застигло, як кам'яна плита. І хто дав тобі таке завдання? Дотримуючись стандартів професіоналізму, я ніколи не називаю імен своїх роботодавців, але... Гадаю, бувають виняткові обставини. Мене не така собі Монскаро меркато, капрільська різничка. Кров стукала в скронях, і він на сам кінець не втримався від ефектного штрижка. Гадаю, ви її знаєте. Певним чином, – прошепотів Орсо. Десяток вартових герцога зловісно заворушились, ніби відчувши настрій господаря. Морвір усвідомив, що за останнім штришком він, ймовірно, зайшов задалеко. Відчув, як слабний сочовий міхур, і був змушений стулити коліна. «Ти пронік у відділення валінти-балку в еспорті?» «Саме так!» – каркнув Морвір. Орсус зиркнув на кучерявого чоловічка поруч. «Вітаю тебе із цим досягненням, хоч воно завдало значних незручностей мені та моїм партнерам. Поясни, чому б мені тебе зараз за це не вбити?» Морвір спробував заговорити зі смішком, але той швидко розчинився у прохолодній величезній залі. «Я... Е... звісно ж, гадки не мав, що це якимось чином вас зачепило. Абсолютно. Насправді, я взявся за цю роботу через прикрий, можливо, умисний недогляд, безчесність і навіть брехню моєї клятої помічниці. Не треба було довіряти тій жадібній сучці». Він розумів, що навряд звинувачуванням мертвих йому допоможе. «Великі люди хочуть притягувати до відповідальності живих». Їх можна катувати, повісити, відтяти йому голову і так далі. Трупи такої можливості не дають, тож він швидко змінив тактику. Я був лише інструментом, Ваша величність, просто зброєю, зброєю, якою я тепер пропоную володіти вам. Він знову вклонився цього разу ще нижче. М'язив пояснити, що й так боліли після сходження на кляту гору біля Фонтезармо, тремтіли, не даючи йому гепнутись обличчям униз. Шукаєш нового роботодавця? «Меркато виявилась підступною щодо мене, як і щодо вашої світлої величності. Ця жінка – справжня змія. Вертка, отруйна і луската», – закінчив він незграбно. «Мені пощастило вирватися з її обіймів, і тепер я прагну відплати. Я готовий шукати її щонайнаполегливіше, і не відступлю». «Відплата нам усім не завадить», – пробурмотів кучерявий чоловік. «Новина про те, що Меркато вижила шириться Таліном, наче лісова пожежа». Плакати з її обличчям на кожній стіні. Це правда, Морвір їх бачив у місті. Кажуть, ви вдарили її в серце, ваша величність, а вона вижила. Герцог пирхнув. Якби це я її різав, то не цілився б у серце. Це її найменш вразливий орган. Кажуть, що ви її спалили, утопили, порізали на шматки і викинули з балкона, але її зшили і вона ожила. Кажуть, що вона вбила двісті бійців на бродах Сульви. Що вона самотужки кинулась на ваше військо, і те розлетілось, як полова на вітрі. Упізнаю театральщину Рогонта», – прошепів герцог крізь стиснуті зуби. «Той покидьок народжений, щоб писати дешеві п'єси, а не правити. Далі ми почуємо, що Меркато відростила крила і народила йому другого Айоуза. Я б не здивувався. На кожному розі висять плакати, де йдеться, що вона інструмент долі, посланий звільнити Штирію від вашої тиранії. «То я тепер тиран?» Герцог похмуро реготнув, як швидко все змінюється в наші часи. Кажуть, її неможливо вбити. Та невже? Червоні очі Орса метнулись до морвіра. А ти що скажеш, отруйнику? Ваше величність? Морвір знову зігнувся в низькому поклоні. Я досягнув успіху у своєму ремеслі, спираючись на принцип, що не існує нічого живого, у кого не можна забрати життя. Мене насправді завжди вражало те, наскільки просто вбивати. Я ніколи не думав, що це неможливо. Зможеш це довести? Ваша величність? я змиренно благаю лише дати мені можливість. Морвір знову вклонився. Він був переконаний, що перед людьми калібру Орса не можна забагато кланятись, але розумів, що підхід до всіп із гігантським его вимагає терпіння. Тоді зробимо так. Убий Монскаро Маркато, убий нікому Коску. Убий графиню Котарду з Афої, Убий герцога Лірозіо з Буранті. «Убий першого громадянина Патіна Зніканте! Убий канцлера Соторіуса з Сіпані! Убий великого герцога Рогонта перш ніж його коронують! Можливо, мені не дістанеться Штирія, але я помщуся! У цьому можеш не сумніватись!» Коли герцог почав свій список, Морвір приємно всміхався, а коли закінчив – уже ні. Якщо не вважати усмішкою перекошене рот і тримтячі губи. Здавалось, його сміливий гембіт пішов не за планом. Йому задалась спроба відплатити чотирьом своїм мучителям у притулку. Він підсипав їм у воду ланкманської солі, що, звісно ж, закінчилась смертю більшої частини керівництва закладу та дітей. «Ваше величність, це суттєва кількість убивств», – прохрипів він. «Ще кілька гучних імен для твого списку, хіба ні? Виногорода теж буде дуже суттєва, можеш на це розраховувати. Правда, пане Сульфуре?» «Саме так». Сульфур відірвав погляд від своїх нігтів і подивився на Морвіра. Тепер Морвір помітив, що очі його були різного кольору зелене і блакитне. Як бачите, я представляю банківський дім Валент і Балк. А. Раптом відчувши який дискомфорт, Морвір упізнав цього чоловіка. Він бачив, як той спілкувався з Мотісом у банку в веспорті, за кілька днів до того, як він усе там завалив мерцями. А я й гадки не мав, розумієте? Як же він зараз шкодував, що вбив Дей, тоді він міг би гучно її вилаяти і звинуватити, а герцог мав би кого кинути в темницю. На щастя, здавалось, пан Сольфур не шукав цапа відбувайла поки що. Ви ж були лише знаряддям, як і казали. Якщо зможете бути настільки ж точно від нашого імені, нема за що хвилюватись. До того ж, Мотіс був страшенно занудою. «Якщо у вас все вийде, чи влаштує вас сума у, скажімо, мільйон скелів?» «Один е, мільйон?» – пробурмотів Морвер. «Не існує нічого живого, у кого не можна забрати життя!» Орса нахилився, витрішившись на Морвера. «А тепер уперед!» Коли вони прийшли, вже спускалась ніч. У брудних вікнах горіли лампи, а на нічному небі розсипалися зорі, як діаманти на оксамиті. Шенкту ніколи не подобалась Афоя. Замолодо він тут навчався, ще до того, як прихилив коліна перед своїм господарем, і до того, як заприсягнувся більше ні перед ким не прихиляти коліно. Тут він закохався, у надто заможно, надто дорослу, надто вродливу для нього жінку. У результаті пошився в дурні. На цих вулицях були не лише старі колони і висохлі пальми, а й гіркі рештки його дитячого сорому, ревнощів, несправедливості. Дивно! Але якою б твердою не ставала твоя шкіра з часом, рани юності ніколи не загоюються. Шенкту не подобалася Фоя, але слід привів його сюди. Якісь неприємні спогади не змусять його кинути роботу на півдорозі. Це той дім. Він сховався серед покручених завулків найстарішого кварталу міста – Далеко від гамірних головних вулиць, де на стінах красувалися імена чоловіків, що претендували на високі посади разом із описом їхніх чудових якостей, а також написами та картинками менш компліментарного характеру. Невеличка будівля з надсілим дахом втиснулася між складом та кривим сараєм. «Це той дім!» – м'яко промовив жебрак, і до Шенкта долинув сморід гнилих фруктів. «Добре!» – Шенкт поклав п'ять скелів у його коростяву долоню. «Це тобі!» Він стиснув кулак чоловіка. Ніколи більше сюди не повертайся. Він нахилився ближче і сильніше стиснув його руку. Ніколи. Він ковзнув через бруковану вулицю і перестрибнув через стіну перед будинком. Його серце билось напрочуд швидко, а чоло зросив піт. Він прокрався через занедбаний садок, де серед бур'яну знайшли прихисток старі чоботи, і підійшов до освітленого вікна. З неохотою, ледь не боязливо, він зазирнув у нього. Перед невеликим каміном на потертому червоному килими сиділи троє дітей. Двоє дівчаток і хлопчик – усі руді. Вони грались яскраво розфарбованим дерев'яним конем на коліщатках. Залазили на нього, катали одного одного, пхали одне одного і захоплено пищали. Він присів і зачаровано дивився на них. «Невинні, юні. Мають стільки можливостей. Поки їм не доведеться робити вибір чи не приймати вибору, зробленого за них» поки двері не зачиняться і їх не відправлять однією єдиною можливою дорогою, поки вони не прихилять коліна. А зараз у цю коротку мить вони можуть стати ким завгодно. «Так-так-так, хто тут у нас?» Вона сиділа над ним на даху невеличкого сараю. Світло з вікна падало на її обличчя, вихоплюючи пасмуродого волосся, руді брови, примружені очі, укриті ластовинням шкіру і кутик насупленого рота. З її кулака звисав ланцюжок із загостреним по краях металевим хрестиком. Шенк зітхнув. «Здається, ти взяла від мене все найкраще». Вона зісковзнула зі стіни і приземлилась навпочепки, бряснувши ланцюжком. Випросталась висока із стронка і пішла до нього, піднявши руку. Він вдихнув. Повільно-повільно. Він бачив кожну деталь на її обличчі. Змошки, листовиння, пушок над верхньою губою, вії кольору піску, що сповзали вниз, коли вона кліпала він чув, як важко б'ється її серце, наче тарану браму. Стук, стук, стук. Вона провела рукою по його голові і поцілувала. Він обхопив її руками, притиснув її тендітне тіло до себе. Вона запустила пальці йому в волосся, ланцюжок терся об його плече, метал легенько постукував його по ногах. Довгий ніжний поцілунок змусив його затремтіти від губ до пальців ніг. Вона відхилилась. «Давно не бачилась, Касе?» «Я знаю». «Надто давно». «Знаю». Вона кивнула на вікно. «Вони за тобою сумують». «Можна мені?» «Ти ж знаєш, що можна». Вона привела його до дверей у вузенький коридор. відчепила від зап'ястка ланцюжок із хрестоподібним ножем і повісила на гачок. Найстарша дівчинка вибігла із кімнати і застигла, побачивши його. «Це я». Він повільно підійшов до неї. Голос його напружився. «Це я». З кімнати вийшли двоє інших дітей, визираючись за сестри. Шенкт не боявся нікого, але перед цими дітьми був боягузом. «У мене для вас щось є». Він поліз неслухняними пальцями у свій плащ. «Кас». Він дістав виріз блуного песика, і хлопчик, що носив його ім'я, весело вихопив гостинець. «Канде». Він поклав пташку в простягнутій долоні найменшої дівчинки, і та витріщилась на неї. «І тобі ті». Він простягнув старший кота. Вона взяла. Мене вже ніхто так не називає. Вибач, скільки часу минуло. Він торкнувся волосся дівчинки та і він незграбно відсмикнув руку. Відчув вагу м'ясницького серпа в плащі і відійшов на крок. Усі троє дивились на нього, стискаючи в руках вирізблених тварин. Усі в ліжко, сказала Шайло. Він тут і завтра буде. І її очі свердлили його. На перенісі виднілися глибокі зморшки. Чи не так, каса? Так. Діти почали протестувати, але вона відмахнулася і вказала на сходи. «Спати!» Вони повільно поплентились крок за кроком. Хлопчик позіхав, молодша дівчинка похилила голову, а старша переконувала, що ще не втомилась. «Я потім прийду і заспіваю вам. Якщо будете добре поводитись, можливо, ваш батько підспіває». Менша дівчинка всміхнулася йому з-поміж перил на горі. Але Шайло вштовхнула його у вітальню і зачинила двері. «Вони так виросли!» – пробурмотів він. «Так зазвичай буває. Навіщо ти прийшов?» «Хіба я не можу просто?» «Ти знаєш, що можеш, але не робиш цього. Чому ти?» Вона помітила рубін на його пальці і насупилась. «Це перстень Маркато». «Вона його загубила в поранті. Я там леді її не впіймав». «Упіймав? Навіщо?» Він зробив паузу. Вона стала частиною моєї помсти. «Це твоя помста? Ти ніколи не думав, що був би щасливіший, якби про неї забув?» Камінь був би щасливіший, якби став пташкою і зміг полетіти. Але камінь не пташка. Ти працювала на маркату? Так і що? Де вона? Ти заради цього прийшов? Так. Він глянув на стелю і заради них. Потім подивився її в очі. І заради тебе. Вона всміхнулась. Маленькі зморшки протягли шкіру біля куточків її очей. Його здивувало, наскільки йому подобаються ці зморшки. Каз, каз. Як на такого розумного покидька, ти дуже тупий покидьок. Ти завжди шукаєш не те і не там. Меркато в Оспрії з Рогонтом. Вона там билась. Це знають усі, у кого є вуха. Я про це не чув. Ти не слухаєш. Тепер вона зблизилася з герцогом з Волікань. Підозрює він поставить її на місце Орсо, коли отримає корону, щоб тримати талінців у покорі. Тоді вона поїде з ним назад у Талін. Саме так. Тоді я поїду за ними. Назад у Талін. Шенкт насупився. Я міг там лишитися і просто кілька тижнів почекати її. Так буває, коли постійно за чимось женешся. Краще почекати, поки все само собою не налагодиться. Я думав, ти вже знайшла іншого. Було кілька, але не затрималась. Вона простягнула йому руку. Готовий співати? Завжди. Він взяв її долоню. Вона витягнула його з кімнати, і вони пішли наверх.